Tiana ha donat el tret de sortida a les festes amb l'encesa de l'arbre de Nadal aquest dissabte a la Plaça de la Vila. Per primera vegada en molts anys, el nostre poble ha recuperat un símbol típic d'aquesta època de l'any gràcies a la subvenció de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que ha portat un arbre de 9 metres d'alçada que ha estat guarnit pels alumnes de les escoles de Tiana. A més, coincidint amb l'encesa de l'arbre, també s'ha inaugurat la il·luminació nadalenca de la zona cèntrica de Tiana. N'ha donat detalls l'alcalde de la Vila, Esther Pujol. És es posar un arbre que justament al cost econòmic és zero per nostre... els municipi, perquè efectivament ha estat finançat per foment de construccions i contractes i jo crec que, i a més està, està finançat per la col·laboració de tothom, per dir-ho manera, amb un cos zero. Jo crec que el gran mèrit és aquest, de que les col·laboracions per part de totes les entitats és l'ànim de la col·laboració, és la voluntat, és el que han pogut fer, el que han arribat a fer i el que hem pogut fer nosaltres, que és ajudar que realment aquesta iniciativa doncs, tirés endavant. Però aquesta no ha estat l'única col·laboració ciutadana dins l'acte simbòlic d'inici de les fes a Tiana, i és que els encarregats de pitjar el botó per encendre els llums de l'arbre han estat la ciutadana més gran del municipi, de 99 anys, i un nen que el mateix dia de l'encesa celebrava el seu primer any de vida, Gabriel Meli. Escoltem Pepita Sant Vicenç i la mare del nen, Sandra López. Home, m'agradaria més que m'haguessin per la mesura, però, com que això no, pot, no puc fer-ho, doncs m'ho agraïda de l'atenció i desitjar que per tots siguin un comencem un, un any més bo que aquest. Em sembla molt macull i a més que pugui trobar-se amb una generació tan antiga com la Pepita de 100 anys, no? aquesta barreja de generacions, i molta il·lusió més també perquè de fet en Gabriel és un tianenc-tianenc, va néixer casa, va néixer Tiana, o sigui que és un honor per nosaltres que puguin encendre l'arbre del poble on han nascut. L'acte també ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats del poble, la Societat Coral Joventut Tianenca, l'Escola de Música i Dansa i l'Escola d'Anglès Quizanàs, que ha amenitzat la festa amb una cantada de Nadales i un gran espectacle. A més, per fer passar el fred de l’època, l'Associació de comerciants i Serveis de Tiana l'assiss ha repartitB calent als assistents i els petits han pogut degustar xocolata desfeta, gentilesa del vertivi. Radio Tiana: notícies.